Розділ 18. Ані Сем, ані батьки не знали про те, що я приїду раніше, тож наступні два дні я змогла провести у квартирі, удаючи, що мене там немає. Я не була готова до зустрічі, я не була готова до розмов. Коли мені писав Сем, я просто ігнорувала його повідомлення. Напевно, він думав, що я бігаю Нью-Йорком, не мов без голова курка. Я постійно передивлялася його два повідомлення. Що ти хочеш робити у Святвечір? Церковна служба чи ти будеш надто втомлена? Та ми побачимо сюди день подарунків. І запитувала себе: як цей чоловік, цей найблагородніший і найшляхетніший з усіх чоловіків, може так нахабно мені брехати? Коли Том був удома, я вдягла усмішку і лежала на дивані, поки хлопець балакав за сніданком, а потім зникав у ванні. Коли він йшов, я поверталась на диван і просто лежала, дивлячись у стелю, і з куточки моїх очей сочилися сльози, а в голові варилися думки про те, наскільки можливо, що я неправильно усе зрозуміла. А що, як я кинулась у відносини з Семом, бо досі сумувала за вілом? Можливо, я взагалі його ніколи не знала? Урешті-решт ми бачимо те, що нам хочеться бачити. Він вчинив таки зі мною через Джоша? Через тесна вагітність, котрій зробила Агнес? Хіба взагалі має бути причина? Я більш не довіряла власному розсуду. Цього разу Тріна не стала втомлювати мене, примушуючи вставати і робити щось конструктивне. Вона лише скрушно хитала головою, лаяла сема, поки Том не чув. Навіть у глибині свого нещастя я подумки дивувалася, як цьому Едді вдалося прищепити моїй сестрі щось схоже на співчуття. Вона не раз повторила, що це не стало для неї великим сюрпризом, враховуючи те, що я жила за півтори тисячі кілометрів, що його треба було тільки підштовхнути до рук Кеті Інгрем, або що все це було неминуче. Вона вислухала мою розповідь про події, котрі привели до цієї ночі, а потім переконалася, що я сита, чиста і перевдягнута. І хоч Тріна нечасто вживає алкоголь, вона принесла дві пляшки вина і сказала, що подумала, що може дозволити мені повалятися кілька днів. Але додала, якщо мене знудить, то мені доведеться прибирати самостійно. Коли настав святвечір, у мене виросла тверда оболонка – справжній панцир – я почувалася, немокражена статуя. У певний момент я усвідомила, що маю поговорити з ним, але ще не була готова. Я не знала, чи колись буду готова. «Що ти робитимеш?» – запитала Тріна, сидячи на унітазі, поки я приймала ванну. У ці дні вона не бачилася з Едді, тож тепер фарбувала нігті на ногах у рожевий колір. Вона так і не визнала того, що все це приготування саме для нього. У вітальні сидів Том і підгучний телевізор стрибав на дивані у передсвятковому поживіллі. Я думала сказати йому, що запізналась на рейс, а після різдва вже поговоримо. Вона скривилась. Ти не хочеш просто поговорити з ним? Усе одно він не повірить у цю несенітницю. Саме зараз мені начхати, у що він повірить. Я просто хочу провести різдво з родиною, без усілякої драми. Я пірнула під воду, щоб не чути, як Тріна вилає Томову зробити телевізор тихіше. Він мені не повірив і написав. «Що? Як можна було запізнитись на рейс?» «Ось так», – відповіла я, – «побачимося у день подарунків». Надто пізно я помітила, що не додала ніяких цілую і смайликів. Він довго мовчав та все ж відповів. «Гаразд». Тріна відвезла нас до Стортфолда. Усі півтори години там стрибав на задньому сидінні. Ми слухали різдвяні колядки по радіо і майже не розмовляли. Коли ми виїхали з Лондона, я подякувала їй за розуміння. Та вона пошипки відповіла, що я тут ні до чого. Її нудить від думки про Різдво, бо саме тоді вона познайомить Едді з мамою і татом. «Усе буде добре», – мовила я. Її усмішка була не зовсім переконливою. Ну ж бо, їм сподобався навіть той богатер, із котрим ти зустрічалась на початку року. До того ж, відверто кажучи, Трін, ти так довго була сама, що мабуть могла б привезти додому будь-кого, аби тільки не Атілу, і вони вже будуть в захваті. Що ж, цю теорію ми випробовуємо. Перш ніж я встигла відповісти, ми припаркувалися, тому я поглянула у дзеркало на свої розпухлі від сліз очі і вилізла з машини. Немов спринтер моя мати вилетіла з будинку і кинулась до мене. Вона обійняла мене обома руками, стиснувши настільки сильно, що я відчула її серцебиття. «Тільки подивись на себе», – вигукнула вона – Трохи відсторонивши, а потім знов притиснула мене до грудей. Вона прибрала пасмо волосся від мого обличчя, повернулась до батька, котрий з усмішкою стояв на порозі. «Тільки подивись, яка ти красуня! Бернарде, подивись на нашу принцесу!» «О, як же ми скучили! Ти що, схудла? Виглядаєш так, ніби схудла!» Якась ти втомлена. Зараз ми тебе нагодуємо. Заходь у будинок. Б'юся об заклад, тебе так і не погодували в тому літаку. Я чула, вони подають яєчню з порошку. Вона обійняла Тома, а потім, перш ніж батько встиг хоч щось зробити, схопила мої сумки і побігла додому, кличучи нас за собою. Привіт, Люба. З любов'ю мовив тато, і я кинулася в його обійми. Коли його руки зімкнулись навколо мене, я нарешті дозволила собі видихнути. Дідусь тільки надістався порога. Він переніс черговий невеликий інсульт. Про це мене пошепки повідомила мама. Тепер йому було складно ходити і стояти, тож переважно він проводив час у кріслі у вітальні. Мене хотілося, щоб ти хвилювалася. На ньому була гарна сорочка та пуловер. Коли я увійшла, він однобоко усміхнувся. Він підвів руку, щоби зупинно тремтіла, і я обійняла старого, помітивши, настільки маленьким він здавався. Але тоді я усвідомила, що все довкола здавалось маленьким. Будинок батьків із його 20-річними шпалерами, котрі вони обрали не з естетичних міркувань, а радше тому, що їх продавали зі знижкою, чи вони закривали вм'ятини у стінах, і з його комплектом меблів, що давно провисали, із крихітної їдальної, де стільці врізалися у стіну, якщо їх відсунути надто далеко, і світильником на стелі, що ледве не зачіпав батькову потилицю. Я збагнула, що підсвідомо порівнюю усе це з багатими апартаментами, з полірованим паркетом, височезним мисталем ізліпниною та розкішними краєвидами Мангеттена з вікон. Я сподівалася, що вдома відчую спокій, натомість я зрозуміла, що почуваюся загубленою, що не належу до жодного з цих двох місць. На вечерю ми їли розбив, картоплю, йоршискріпудинг і бісквіт. Мама називала це невеличкою репетицією завтрашнього свята. Тато тримав індичку в сараї, бо вона не влізла до холодильника і кожні півгодини бігав перевіряти, чи не потрапила вона до лап гудінні сусідського кота. Мама дала нам короткий опис трагедій, що спіткали наших сусідів. Що ж, звісно, це було ще до лишаю Ендрю. Він показав мені свій живіт, мене ледь не знудило, і я сказала Дімфі, що їй треба відпочити, поки дитя не народиться. Відверто кажучи, її варкозні ведени нагадали мені дорожню карту Чілтерну. А я казала, що батько місіс Кемп помер. Він відсидів 4 роки за збройне пограбування, і вже потім виявилося, що це був не він, а той хлопець із пошти, у котрого таке саме волосся. Мама не замовкала. Коли вона мила посуд, тато нахилився до мене і сказав «Ти повіриш, якщо я скажу тобі, що вона нервується?» «Чому?» «Через тебе, через усі твої досягнення». Вона боялася, що ти більш не захочеш повертатись до нас, що зустрінеш Різдво зі своїм хлопцем і одразу полетеш до Нью-Йорка. «Навіщо мені так робити?» Він з незаплочима. «Я не знаю, вона думала, ти переросла нас. Я казав їй, що вона дурна». «Не зрозумій, це неправильно, Люба. Вона дуже тобою пишається. Вона роздруковує всі твої фотографії та, склавши їх до альбому, не дає спокою сусідам, бо постійно хвалиться своєю донечкою. Відверто кажучи, вона й мені до смерті набридла. А я твій батько. Він усміхнувся і стиснув моє плече. Мені стало соромно від того, скільки часу я збиралася присвятити Семові. Насправді я планувала залишити маму, родину, дідуся на Різдво». Я взяла решту тарілок і пішла до кухні, щоб допомогти мамі їх помити. Певний час ми просто мовчали. Вона обернулася до мене. «Ти виглядаєш втомлено, Люба. Це через переліт?» «Мабуть». посидь з усіма. Я сама приберу». Я випростилася. «Ні, мамо, я не бачила тебе декілька місяців. Чому б тобі не розповісти мені, як у тебе справи? Як вечірня школа і що лікар каже щодо дідуся?» Того вечора телевізор не замовкав, а температура зростала аж доти, доки всі ми не звалилися в напівкоматозі, гладячи свої животи немов вагітні, після легкої вечері від мами. Від думки про те, що завтра на нас чекає те саме, мій живіт бурчав на знак протесту. Дідусь дрімав у кріслі, і ми вирішили не турбувати його, поки ходили на нічну месу. Оточена дорогими і близькими мені людьми, я стояла в церкві і, усміхаючись, співала колядки, котрі знала на пам'ять ще з дитинства, намагалася не думати про себе Уже, мабуть, 118-й раз на день. Час від часу утрі ловила мій погляд і підбадьорливо всміхалась, а я всміхалась у віт. Відповідь. Немов казала, усе гаразд, я в порядку, я впораюсь, Хоча це неправда. Коли ми повернулися, я з полегшенням роздягнулася в коморі. Можливо, річ у тому, що це дім мого дитинства, чи мене втомили емоції, але вперше з того часу, як я приїхала до Англії, я спала немов... немовля. Я крізь сон почула, як Тріна прокинулась о п'ятій ранку. Якусь радісну метушню, як тато кричить на Тома, бо той вирішив розгортати подарунки посеред ночі. І якщо той не повернеться до ліжка, то він скаже Санта Клауса забрати усі подарунки. Наступного разу я прокинулась, коли мама поставила чашку чаю біля мого столика. Сказала, що я перевдяглася, бо всі вже хочуть розгортати подарунки. Чверть на дванадцяту. Я взяла маленький будильник, примружила і потрусила його. Ти мала виспатись, мовила мама, погладила мене по голові і побігла мішати брюссельську капусту. Через 20 хвилин я спустилась до вітальні у смішному сфетрі з північним оленем, у котрого світився ніс. Я купила його в Мейсіс, бо точно знала, що там оцінить. Усі вже чекали мене внизу одягнені та ситі. Я поцілувала їх і побажала щасливого різдва. Овімкнула ніс свого оленя і роздала всім подарунки. Увесь цей час, намагаючись не думати про чоловіка, котрий мав отримати кашеміровий светр і дуже м'яку фланелеву сорочку в клітинку, що лежала на самому дні моєї валізи. Я твердо вирішила, що не думатиму про нього в цей день. Час із моєю родиною дорогоцінний, і я точно не стану псувати його своїм поганим настроєм. Мої подарунки дуже усім сподобались, немов додаткового лиску їм надав факт того, що вони приїхали з самого Нью-Йорка, незважаючи на те, що все це можна було б купити у будь-якому торговельному центрі в Англії. «Із самого Нью-Йорка!» – із захватом повторювала мама кожного разу, коли хтось розгортав свій подарунок, аж доти до Кетріна не почала закочувати очі, а Том її передражнювати. Звісно, загальним улюбленцем став найдешевший подарунок – пластикова снігова кулька, котру я купила в туристичному кіоску на Таймс-сквер. Я була впевнена, що до кінця тижня вона почне протікати десь на комоді втома. Що отримала я? Шкарпетки від дідуся, на 99% впевнена, що обирала і купувала їх мама. Мило від тата, те саме. маленьку срібну рамку з фотографією нашої родини, щоб ти змогла взяти нас із собою, куди б ти не поїхала. Мама, якого біса їй це робити? Вона поїхала до клятого Нью-Йорка, аби тільки бути подалі від нас. Тато. Пристрій для видалення волосся з носа, вітрини. Не треба на мене так дивитися. Ти наближаєшся до того самого віку. Малюнок ялинки з віршем під нею від Тома. Після довгого допиту виявилося, що він таки не сам його зробив. Наша вчителька каже, що ми неправильно приклашаємо листівки, тому вона робить це сама, а ми просто підписуємо їх. Я отримала подарунок від Лілі за день до того, як вони з місіс-трейнер поїхали кататися на лижах. Вона виглядає добре, Лу, однак, здається, вона зводить місіс-трейнер з розуму. Він теж на каблучку з величезним зеленим каменем у срібній оправі, що ідеально сіла на мій мізинець. Я відіслала їй пару срібних сережок у формі наручників. Страшенно модна продавчиня в Сохо запевнила мене, що вони ідеально підійдуть дівчинці-підліткові, враховуючи те, що вона схильна до пірсингів у несподіваних місцях. Я подякувала всім за подарунки і помітила, що дідусь задрімав. Я подумки відзначила, що, мабуть, справила гарне враження людини, котра насолоджується життям. Але мама була розумнішою і уважнішою. У тебе все гаразд, Люба? Яка темлява. Вона ополонником налила гусячий жир на запечену картоплю і відійшла назад, коли від неї пішла сердита пара. Ой, тільки подивися, яка ж вона буде хрустка та смачна. Усе гаразд. «Досі не можеш відійти від подорожі?» Наш сусід Роні казав, що цілих три тижні врізався у стіни після своєї поїздки до Флориди. «Мабуть, у мене те саме. Не можу повірити, що моя дочка живе у США. Усі в клубі мені заздрять». Я підвела погляд. «Ти знов туди ходила?» Після того, як Віл помер, мої батьки стали вигнанцями громадського клубу, до котрого вони належали багато років. Їх звинувачили у тому, що я не завадила йому виконати задумане. Це була одна з багатьох речей, у яких я себе звинувачувала. «Ну, ця Марджорі переїхала до «Сайрен Сестера». «Ти ж знаєш, вона пліткувала більше за всіх, а потім Стюарт із гаража сказав татові, що хоче пограти з ним у більярд. Просто так. Тоді все й налагодилося. Вона знизила плечима. І ти знаєш, усе-таки це сталося декілька років тому. У людей є інші турботи». «У людей є інші турботи». Не знаю чому, але ця невинна заява міцно схопила мене за горло. Поки я намагалася проковтнути клубок смутку, мама засунула жаровню з картоплею назад до печі. Вона радісно захряснула двері і повернулася до мене, знімаючи прихватки з рук. Ледь не забула сказати. Дуже дивно. Твій хлопець телефонував сьогодні вранці і запитував, що ми робитимемо з твоїм рейсом у день подарунків і чи ми не заперечуємо, якщо він сам тебе забере. Я завмерла. «Що?» Вона підняла кришку з ковороди, випустила потік пари і знову пустила кришку. «Ну, я сказала йому, що він, мабуть, помилився, і ти вже тут. Він сказав, що заїде в гості. Чесно кажучи, ці нічні зміни скоро його геть доведуть. Я чула по радіо, що нічна праця погано впливає на роботу мозку. Тобі варто поговорити з ним про це». «Що? Коли він приїде?» Мама зиркнула на годинник. Хм, здається, він сказав, що звільниться по обіді, а потім приїде. Ну, хіба можна працювати у Різдво? До речі, ти вже знайома з другом Тріни? Ти помітила, як вона стала вдягатися? Вона озирнулась на двері. Ще трохи і її можна буде назвати нормальною людиною? Останній підвищеній готовності я сиділа за столом, хоча я була спокійна зовні та всередині, здригалася кожного разу, коли хтось відчиняв вхідні двері. Кожен шматочок маминої їжі перетворювався на порошок у моєму роті. Кожен несмішний анекдот, який батько зачитував у голос, проходив повз мої вуха. Я не їла, не чула, не відчувала. Я була замкнена в скляному ковпаку тривожного очікування. Я поглянула на Тріно, але вона була зайнята чимось своїм. Я усвідомила, що вона чекає на приїзд Еді. Настільки їй зараз важко. Я похмуро порівнювала наші ситуації. Принаймні, її хлопець їй не зраджував. Принаймні, він хоче бути з нею. За вікном пішов дощ, і на вікна посипались важкі краплі, а небо почерніло, як і мій насрій. Наш маленький будиночок, завішаний мішурою і святковими листівками, ніби стикався з усіх боків, а мені поперемінно здавалося, що я не можу дихати всередині нього, та все ж боюся того, що за межами. Раз у раз я помічала, як мама зиркає на мене, ніби здогадується, що щось трапилось, та не хочу втручатися, а я й не заводила цю тему. Я допомогла помити посуд, розповідаючи, як мені здалося, досить переконливо про принади до возу їжі в Нью-Йорку. І коли врешті-решт подзвонили у двері, мої ноги перетворились на жиле. Мама поглянула на мене. «У тебе все гаразд, Луїзо? Щось ти зблідла?» «Я розповім пізніше, мамо». Мама насторожено поглянула на мене, та все ж її лице пом'якшилося. «Я завжди поруч», – вона простягнула руку і заправила пасмо волосся мені за вухо. Щоб не сталося, я поруч. На порозі стояв Сем у синьому джемпері, котрого я ще не бачила. Я одразу замислилася, хто міг йому його подарувати. Він злегка всміхнувся та не став цілувати чи обіймати мене, як робив раніше. Ми боязко дивилися одне на одного. «Ти хочеш увійти?» Мій голос звучав подивному офіційно. «Дякую», – я прийшла вузьким коридором, дочекалась, поки він привітає моїх батьків у вітальні, а потім повела його до кухні і зачинила за собою двері. Я гостро відчувала його присутність, немомо ми обоє були наелектризовані. «Хочеш чаю?» «Звісно, гарний светер». «О, дякую!» «Ти увімкнула ніс?» «Точно!» Я вимкнула ніс Оленя, не бажаючи робити нічогісінько, що полегшило б напруження між нами. Він сів за стіл, його тіло здавалося великим для наших кухонних стільців, його погляд був зосереджений на мені, а руки поплескали по столу, немов він чекав на початок співбесіди, і з вітальні сміх тата над якимось фільмом і верскливий голос Тома, який вимагав пояснити, що тут смішного. Я зайняла себе приготуванням чаю та увесь цей час відчувала, як він поглядом спопиляє мою спину. Тож. Мовився, коли я вручила йому чашку чаю і сіла навпроти. «Ти тут!» Мені здавалося, що я от-от з непритомнію. Я поглянула на привабливе обличчя навпроти, на широкі плечі й руки, що обережно тримали чашку. У моїй голові промайнула думка. «Я не переживу, якщо він мене покине». Але тоді я пригадала, як стояла на порозі його дверей і дивилась, як її тонкі пальці оббивають його шию, поки мої замерзлі ноги все більше і більше просочуються крижаною водою. «Я повернулась два дні тому», – мовила я. Найкоротша спауз. «Гаразд. Я хотіла зробити тобі сюрприз. У четвер вечері. Я пошкребла пляму на скатертині. Але вийшло так, що це ти зробив мені сюрприз». Я дивилась, як до нього повільно приходить усвідомлення. Спочатку він насупився, потім подивився обік, а тоді заплющив очі, нарешті зрозумівши, що саме я могла побачити. «Лу, я не знаю, що ти бачила, але...» «Але що? Це не те, що ти думаєш?» «Що ж, і так, і ні. Це було схоже на удар». «Не починаймо Семе!» Він поглянув на мене. «Я все бачила на власні очі. Якщо ти спробуєш переконати мене в тому, що я помиляюся, я дуже захочу тобі повірити. І, можливо, навіть повірю. Я усвідомила за останні два дні, що це погано. Погано для кожного з нас». Сем поставив свою чашку. Він потер рукою обличчя. Відвів погляд. «Я не люблю її, Лу. Мене не хвилює, як ти до неї ставишся». «Ну, я хочу, щоб ти знала. Ти була права щодо Кеті. Мабуть, я неправильно все зрозумів. Я справді їй подобаюся». Я гірко всміхнулась. «І вона подобається тобі». «Я не знаю, що я про неї думаю. Ти єдина жінка в моїй голові. Ти та людина, про яку я вперше думаю вранці. Але річ у тому, що ти... Не тут. Не смій звинувачувати мене в цьому. Навіть не думай про це». «Ти сам вилів мені їхати, сам вилів!» Декілька хвилин ми просто мовчали. Я просто витріщалась на його руки. Сильні, побиті кісточки, та як мужньо вони виглядали, та все ж були здатні на таку ніжність. Я рішуче втупилась у пляму на скатертині. «Знаєш, Лу, я думав, що впораюся сам. орешті решт я так довго був один. Але ти зламала щось у мені». «О, то ж це таки моя провина!» Я цього не казав, вигукнув він. Я просто намагаюсь пояснити. Я хочу сказати, я хочу сказати, що тепер мені складніше бути одному, аніж колись. Після смерті моєї сестри я більше не хотів із кимось зближатися. Я був готовий дбати лише про Джейка і більш нікого. У мене була робота і недобудований будинок, і мої кури, і мені було цього достатньо. Я просто намагався навчитись жити заново. Але тоді з'явилася тий, упала з того бісового будинку. І буквально з першого дотику я відчув, як щось осередині мене прокинулося. Раптом у мене з'явилась людина, з якою мені хотілося поговорити, яка розуміла мій біль. Справді, справді розуміла. Я проїжджав повз твою квартиру і точно знав, що після завершення важкого дня я зможу забрати тебе або ж зайти в гості, і мені неодмінно стане краще. Так, я знаю, що у нас були деякі проблеми, але у мене таке відчуття глибоко у серці, немов все буде добре». Його голова була схилена над чашкою чаю, а ще стиснуті. А потім, коли ми зблизились більш ніж із будь-ким за все моє життя, ти просто... просто зникла. Я себе почував так, немо мені подарували цей подарунок, цей ключ до всього на світі, а потім просто відібрали. Тоді чому ти мене відпустив? Його голос вибухом пролунав у кімнаті. Бо я не з тих, хто триматиме силою, Лу Я не з тих, хто відмовлятиме тебе їхати Я не з тих, хто відгороджуватиме тебе від пригод, саморозвитку і всього, що ти там робиш Я не з тих Ні, але ти з тих, хто спить з іншою, тільки на ну, я поїхала З іншою, котра поруч і не проти Ти знову говориш з американським акцентом Ти ж в Англії, заради Бога Саме так і ти й гадки не маєш, як мені хочеться звідси поїхати. Сем відвернувся, вочевидь, намагаючись опанувати себе. За кухонними дверима, хоч телевізор і досі працював, я здогадалася, що всі слухають. Через декілька хвилин я тихо промовила: так не можна, Семе, як не можна? Я більш не хочу думати про Кеті Інгрем та її спроби спокусити тебе. Бо, хоч щоб сталося тієї ночі, я бачила, чого хотіла вона, навіть якщо не знаю, чого хотів ти. Це зводить мене з розуму, це засмучує мене. Навіть гірше я насилу ковтнула це змушує мене ненавидіти тебе. Я не можу собі уявити, як за три коротких місяці ми дійшли до цього. Луїзо, у двері стримано постукали. Я побачила обличчя матері. Мені незручно вас турбувати, але ви не заперечуєте, якщо я швиденько зроблю чаю. Дідусь просить. Звісно, моє обличчя й досі було відвернуте. Вона заметушилася не дивлячись на нас, наповнила чайник. Вони дивляться якийсь фільм про прибульців. Не дуже святково. Я пам'ятаю часи, коли на Різдво ми дивилися виключно чарівник країни ОС чи звуки музики, що що подобалося всім. Тепер вони дивляться цю нісенітницю з перестрілками, а ми з дідусем не розуміємо ані словечка. Мама продовжила скаржитись на цей вечір, стукаючи пальцями по робочій поверхні, чекаючи на чайник. Ви знаєте, що ми навіть не подивилися про мову королеви. Тато записав її на старий відеопрогравач. Але якщо дивитися вже потім, це не одне й те саме, розумієте? Мені подобається дивитися разом з усіма. А бідолишна старенька повинна чекати у цих віддиках, поки всі додивляться свої фільми про прибульців та мультики. Після 60 з гаком років служби, як довго вона тримає трон? Найменше, що ми можемо зробити, це просто подивитись прямий ефір з її привітанням. Хоча тато запевняє мене в тому, що вона записала це відео декілька тижнів тому. Семе, ти хочеш пирога? Ні, дякую, Джозі. Лу? Ні, дякую, мам. Я залишу трохи. Вона з ніяковіло всміхнулася і, завантаживши фруктовий пиріг розміром із колесо трактора, на тацю поспішила геть. Сем підвівся і зачинив за нею двері. Ми сиділи в повній тиші, слухаючи, як цокання кухонного годинника лунає у свинцевому повітрі. Усе несказанне, мертвою вагою, тиснуло на мене. Сам зробив довгий ковток чаю. Мені хотілося, щоб він пішов. Мені здавалось, якщо він піде, я помру. «Пробач», – нарешті мовила я, що до тієї ночі. Я не хотіла. Я не можу ні про що судити». Я похитала головою. Я більше не могла говорити. Я не спав із нею. Якщо ти не станеш більше нічого слухати, я хочу, щоб ти почула лише це. «Ти обіцяв...» Він поглянув на мене. «Ти обіцяв, що мене більш ніхто не образить. Ти обіцяв, коли приїздив до мене у Нью-Йорк...» Мій голос дзвонів із глибини грудей. Я навіть подумати не могла, що саме ти станеш тією людиною, котра це зробить. «Луїзо...» «Я думаю, тобі краще піти». Він важко підвівся і, вагаючись, поставив руки на стіл перед собою. Я не могла подивитись на нього, не могла спостерігати за тим, як кохане обличчя от-от зникне з мого життя назавжди. Він випростався, голосно зітхнув і відвернувся. Тоді витягнув пакунок із внутрішньої кишені і поклав на стіл. «Щасливого різдва», – мовив він, – і пішов до дверей. Я рушила за ним у коридор, 11 довгих кроків, і ми опинились на ганку. Я не могла глянути на нього, бо боялася втратити контроль над почуттями. Почала би благати його залишитись, обіцяти покинути роботу, умовляти його змінити роботу і більш ніколи не бачитися з Каті Інгрем. Я стала б жалюгідною жінкою, саме такою, яких зазвичай шкода. Такою жінкою, яка йому не потрібна. Я стояла, напруживши плечі, і не могла подивитися далі його дурних величезних ніг. Під'їхав автомобіль. Хтось у кінці вулиці грюкнув дверима. Защебетали птахи. Я просто стояла, замкнена в мізерному моменті, котрий вперто не хотів закінчуватися. А тоді раптом він підійшов ближче, і його руки зімкнулись навколо мене. Він притягнув мене до себе, і в його обіймах я відчула все, що ми не могли сказати. Усю любов і біль і кляту неможливість усього цього. Моє обличчя невидиме для нього скривилося. Не знаю, як довго ми стояли, мабуть, лише декілька секунд, але для нас час зупинився, розтягнувся, зник. Були тільки він і я, і це жахливе відчуття, що повільно і нещадно повзло від моєї голови до ніг, немов я перетворювалася на камінь. «Не треба, не чіпай мене», мовила я, коли була не в змозі більше терпіти. Мій голос був геть не схожий сам на себе, і я відштовхнула його. Лу! Тільки це вже був не його голос. Я почула голос своєї сестри. Лу, чи не могла б ти, перепрошую, відступити вбік, будь ласка, мені треба пройти? Я кліпнула очима і обернулася. Сестра, піднявши руку, стояла біля вузького проходу, чекала, поки я звільну шлях. «Перепрошую!» – повторила вона. «Мені просто потрібно...» Сим відпустив мене досить різко і, згорбивши плечі, пішов геть широкими кроками. Він зупинився лише на секунду, щоб відчинити ворота. Він не озирався назад. «Це що, новий хлопець Трі не приїхав?» – запитала мама, визираючи за дверей. Вона зняла фартух і пригладила зачіску одним швидким рухом. Я думала, він приїде о четвертій. Я навіть губи не встигла нафарбувати. У тебе все гаразд? Тріна обернулася до нас, і крізь пелену своїх сліз я помітила сповнену надію усмішку на її обличчі. «Мамо, тато, це Едді», – мовила вона. Нам помахала рукою струнка темношкіра жінка в короткій квітчастій сукні.